A'udhu billahi minash shaitonir rajeem. Bismillahirrahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmeduhu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 Vetëm Allah u t'i bindemi dhe vetëm ati dhe ndih, i falje dhe ndihmi kërkojmë I shprejhimi falëndërimet më t'plota dhe më absolute për një metin që ne ka mundësu Allahu Gjellegjelluhu Dhe është arritja dhe shtimja e imrit për të shiju edhe këtë Ramazan të Zotit Gjellegjelluhu Ndërsa salavatët për shëndetit e mirat të Zotit Gjellegjelluhu Të gjithat të, të të buarat të kënjëri ju mëj mirë Muhammedi Alehi Salatu Ves Salam Mbi shoktë të tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij besnike dhe gjithë besimtarët muslimanë të cilët ndjekin rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, të nderuort e pronëshëm, fillimisht e lutem me Zotin ton Xhelel Xhalalu që Allahu Te bareke ve Teala nga këto ditë para xhirimit, Allahu na Eshton takatin Në eshton motivin Në eruan imanit Në eshton imanit Dhe të nabën Allah u kabul të kaj Ramazani ishte përgzimi Pengamberi të Alehi Salatu Ves Selam Të kësho këtë ti Andaj adidhen që kanë dherim Ibn Hibbani Ka thamë Pengamberi Sallallahu Aleyhi Sallam Etakum shahru Ramazan U ka ardh juve Muaj Ramazanit Pas ta i përmendi Pengamberi Alehi Salatu Ves Selam Vlerat e këti Ramazani Neve Neve s'kemi mundësime në da minuta për vlerë në Ramazani dhe vlerë në agjerimin nga se tema jonë është të ngarkume me dishka tjetër. Por se neve mundëve të më talut mizotin do në Gjele Gjelalu që Allahu te barek e vëtëala në jepë bereqet në këtë muaj në jepë Allahu Gjele Gjelalu mirësi, begativet, në përfshim të gjithve me rahmetin dhe falin e tina. Të ndëruar dhezër, tema është bo publike dhe është vëjshdushmëri obligative Nga jo që kemi folë në Ramazanin e kaluar Që neve të flasmi për shok të për nga mberi tonë Sallallahu alaihe sellem Të cilat njifën të kneve me emrin sahabe E që në gjuhën arabe do me than shok Do me than shqëruës Ajë cili e ki udhës për me të shqëruë Dhe ajë cili kur ta mirsh një rrug Ajë të shqëron tyje dhe e ki mik të rrugës dhe ndihmuës Parase me hy me folë për sahabot, duhet ta dim fillimisht kush janë këta njerëz, qka na obligohet neve kërqytire, kush është shoki pengamberit Alehi Salatu e Selam, sa pëshojnë këta njerëz, e kështë të më rapë, andaj fillimisht dy arsije, do t'i përmenë mi pse duhet me folë për shok pengamberi të pengamberit Alehi Salatu e Selam, pas taj dhe flasmi, Se si ka e mërtu zote jo në Gjellegjellu u këta njerës Si ka të qitu në Kur'an Allahu Gjellegjellu u shokët e pengamberit Alehi Salatu Selam Qka ka thonë vet pengamberit Alehi Salatu Selam për shokët e ti Dhe se si ka në fol djetarët e muslimanve Për shokët e pengamberit Alehi Salatu Selam Dëjë arsijet e para Pse duhet të flitet për këta njerës Arsijet e par Dhe kjo shumë rëndësishme Dhe kërkon vëmendje E para arsujet të ndëruar dhezër, pëse duhet me folë për sahabët? Nga se në livrat e besimit, në livrat e akaidit, në livrat e akidës, të të kretë muslimanve që ka egzistojnë të lisonetit, kumësohët Allahu, pengamberi, me lachët, libra, ditë e gjikimit, në fundë librave e gjenë, me ndimi jonë për sahabët. Pra, shokët e pengamberi sallallahu alai e sellem të ndëruar dhezër, aq kanë pesh në islam sa që kur të mësohët besimi bashk paralel me besimin mësohët kushës sahabja pra më thjesht me një fjal ku mësohën për Allah mësohën për sahabët nga se janë të, të ndërlidhura njëra me tjetër dhe nuk ndahën dhe prej këtu djetarët e kanë bëhë obligative që na kur ta mësohën në besimin tonë në Allahën, në pengamberim në libra, ditë gjykimit më mësua edhe për sahabët. Andaj nuk gjen në ndonjë libër, qoftë më ma e madh, qoftë më ma e vogla, vetëm se e gjện në fund të librave që shkruan vlera sahabeve dhe mendimi dhe besimi i on për sahabët. Andaj këtu janë ndarë rrugët me Xhijat. Këtu janë ndarë rrugët me, me Rafidit, të cilët nuk i vlerësojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk i vlerësojnë sahabët, të cilët Allahu xhele xhelali i ka vlerësuar. Kë para, e dyta Falom për pejgamberin. Aleihus solatu wassalam. Ai janë kategoria më e zgjedhur e Zotit. Pastaj folëm një një Ramazan të plot për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Mir po njeriu kur dëgjon për pejgambert ngjitje të lartë të pozitave, derexhe të mbroja, munët şeytanin me i bavëzvesë se fundja këta janë pejgamber. Por chatnal që janë fundja janë pejgamber dhe u takon pejgamberëve me if chatnal. Po çka më bën na? Na si njerës të thjeshtë. Atëherë, këtu ndërhyjn historia e hallave. Pra, për më e larguë dyshimin, shyben se njerëzit mund të ngrit veten nalt, më bë punë tmëloa, më bë njerë i me festë zoti i onxhel xhelalu, që dhe zvesët e cilën e bëj shajtani kur e dëgjon për pejgamberët e shuan dhe asgjeson dhe elimino historinë e sahabeve. Pra sahabët e pejgamberit alayhisalatu wassalam janë argumenti dhe fakti se çdo njeri i ftyr tokës që s'u shpejngan, mund të mu bëjë një i madh. Mu bë mu bën një i madh derisa ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam taghbituhumul anbiya. Ka do pejgamber kur ti shohin disa njerëz E që kanë thonë shumit se djetarët janë disa frej sahabeve Kur ti shofin pozitat larta Ka do pengamber ha, Kanë me i lakmu Kanë me i lakmu Pro pengamber me gjithë vlerën e madhe Ka disa njerës kanë me i lakmu Cilat janë ata Ate janë shokët e pengamberit Andoj të ndëruar dhe zër Ajo e cila neve në ashtynë me mësu për sahabe Cila ashtë ajo Nga se pite i pari sahabe Ajo është e bubekër e si dikë Radhi Allahu anë Deri të mëjë vogli sa hagë, krejtë të janë njërëz. Kur thejmi njërëz, si janë pengambert. Janë më pak se pengambert, më shumë se na. Pro si janë si na, po si janë pengambert. E që me njën fjallë tjetër, ja qëllojnë dhe gabojnë. Individualisht, njëri për njëri, ja qëllojnë dhe ja gabojnë. Kolektivisht, si grupë, si gjematë, gjithë mund ja qëllojnë. Dhe kjo është prej besimeve që kanë neve do t'i përmenë në në historitë e tore. Pra, sahabët janë për neve argument që unë edhe ti smuim të mojustifikou dhe marrjetu para Zotit. O Zot, Muhamedi alayhis salam shumë i lartë, Ibrahim i shumë i lartë, Musa i shumë i lartë, ama ata janë pejgamber. Allahu xhalla jalaluhu e pruni një grup të njërzve të cilët janë sahabët e pengamberit ale i salatu e selam që neve të në thotë zoti ja këta s'jam pengamber që dhe më do në vedër s'jam pengamber se ka mbrojtën e zotit nga gabimi nuk është i mbrojtën nga gabimi me gjithë këta do t'a shobin nga historit e të tërët të, të, të ndryqme se si kanë vepru diçka që njëriju vetëm ku t'le dzonë mës me qenë eruaj të zingjirë për zingjiri mësmeqen e ruaj tërë i besushën pas i besushmi imam pas imami do të dyshon të këtë njarët të të mlojët të, të të tëre por se këto i kanë transmitu njërzit imam pas imami Bukhari ju, imam muslimi Ebu Davudi, Tirmidhi ju njërzë të mlojt të cilat i kanë rujt histori të sahabëve të pengamberi sallallahu aleyhi vësallem atër e pika e partë në dëruar dhe zërët parasë me folë për vlerat e sahabëve sa pëshojnë kë Kush janë këta njerëz? Fillimisht duhet mëpërmend një definicion të së çatë kanë thënë drejtaret, kush është sahabe? Po no, çish dallot? Sahabia pitabinit. Apo pitabitave? Apo si dallot, një musliman i cili ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem, ka qenë musliman posa sahabe. Nga sekande til. të tillë, të cilët kanë jetuar në kohën e pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi dhe selam, por nuk janë sahabe. Dhe ka për tyrë edhe që ndoshta e kanë po Dhe janë bo musliman dhe se janë sahabë Do të shofë Thot imë në hezërës kalani Definicioni mëj përpikt Më për mbledhës Se kushtës sahabë en, Kushtë nuk është është kështu Sivion Thot Me lakien nebije sallallahu aleyhi sallam Mu'min e mbi Mane menë se kjo ju duhet Gjdo muslimanit i duhet Nga se shokët e për nga mirit Aleyhi sallatës salam të shumë të shofëmi janë kandari i u zimit temë dhe tanit po dikush a ju zuma nuk i u zumë nuk është kandar hoxha nuk është kandar gjemati ku ki qëlluti nuk o kandar soka kjot nuk o kandar shkathoj njerëzit sot kandar, peshore, mizan a jen u dhe asje janë shok të pengamberit a le i salatës selam adhe shumë rëndësina mi kushtu kësaj, kësaj saj ona roncë shumë është me roncë nga se ata nevera pasqërojnë si t'jemi në udhë të ty ne kjo është hajf po si jemi në udhë të ty të zoti na udhzon dhe na përmirson sahabio është kështu çdo kush i cili ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mu'minan be duke çën besimtar ndaj tij prox kushti i parë me taku me nejt në herë me ta apo me pa pi larë Apo me pa, pilar Kushti dit me i besu ati Që do me than Nëse e ka taku di kush E ka pa, ale i salatës salam Nuk i ka besu Ka ndrujit për nga meri ale i salatës salam Kitash ka besu, so sahabi Pse, nga se ka qenj në shart Në kohën, kura kohën, në gjahodh, më i besu E përmukon sahabi Kjo është e para, e dyta Dhe me pas vdek në islam Pra nëse i ka besu E ka pa Dhe ka ndru jet Jo në islam Pra ka bo rrit dhe Allah unë arrujt Herëzi sosh sahabi Nuk lëgaritët sahabi Pasa i thot Fajet khulufi men lakijahu Men talet mujaleset u hule Au kasurat Thot im në haqërës kalani I më haqërës kalani të ndërrua me zërësh për djetarëve I cili e ka shpegu mësë gjantëi Sai Buhari. Por na këtë çaka që na përmend përmen për ngjarjeve, çaka që na përmend mbi përmen për ngjarjeve të Abu Bakr ibn Umarit, të sahabëve të zotit që i kemi pa parasysh për më përmend, keti janë të shumicë në Buhari dhe Muslim. Pastaj ne Abu Dawud dhe Tirmidhi, dhe disa janë në libra të tërëta të muslimanëve. Por çfarë peshon Buhariu, ngase Buhariu nuk është i diskutueshëm. S'ka mundësi mund të diskutojmë ngjarje as ka të qëll i më Buhariu, thot Ibn Hajeri. Pavarësisht a kanë të gat apo papak. Pra mëfton vetëm një herë me paspapëi nga mbi Ali alayhi sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht a u ul, mu ul me nejt me ta apo nuk u ul me nejt me ta, kjo është sahabi. Pastaj thot: "Wa man rawa anhu au lam yarwi." Pavarësisht a ka transmetuar hadith apo nuk ka transmetuar. Pra nuk kusht i sahabës me transmetuar hadith. Ka sahabe që do të shohim sahabë i parë, më i moshë i sahabëve, ai është Ebu Bekr Siddiq radiyallahu anhu wa arda. O është njëriju që mësë pak ti trasmetan hadithe o është njëriju që mësë pak ti thot ka thonë pengamberi sasëlle E djetartë janë mahnit me këtë, këtë gjesë Edhëse tani në nuk jemi këtu Nesër me lejnë e zotë i gjellë e gjellë e lë Por se nuk është kusht me trasmetu hadithe Pasaj dhët U amen në gaza me ahu au lem një gëzu Pavarësisht a ka luftu me ta apo s'ka luftu Pra pavarësisht a ka prezentu në një luft me pengamberi Apo s'ka pre që nuk ka shkush për meçin sahabi pas sa thot uam an raahu ru'yatan walam yujalisu waman lam yarahu li'aridin kal ama pavarisht a e ka pa me sy apo veshësh takues e ka pa me sy se ka qen çorr prandaj nuk është kush me pas pa. Ga se ka shkush te pejgamberi sallallahu alaihi dhe sahabiu me paspao gase ka sa havet se ata kan qen çorra por jan sahabi sikur muezin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktum Ka qenë sahabi i pengamberit a lehi salatu selam Paj kur se ka po pengamberin a lehi salatu selam Dhe kjo është sahabi është sahabi Po kjo qështë bo sahabi Me nejen me pengamberin sallallahu alai sallam Pra kanet me ta I ka besu ati Se ka po ata Ka vdek një islam Kjo janë kushtët e cilët E bo njonim prej pre shokve pengamberit a lehi salatu selam Sahabi Kjo është sa i përket kushtë sahabi E qështë me dalë Qëna duhet kjo Na duhet kjo që kur thoje dikush ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam. Nëse nuk ka sahabi i djuat hadithin. Andaj e hartë ka ngjujt hadithin Hasan al-Basriut. Këri doju për këtë njeri të madh të muslimanëve, Hasan al-Basriu ka lind në kohën e Omar me Khattabit. Dhe transmeton gjithë hadithe shup. Po nuk ka sahabi, sesa ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E mirë, çka thonë tash? Hasan al-Basriu me e Buhayra. Çka thonë? Ja çka dallon. Kur thoija Hasan Elbasriu, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu dhe kështu. Dhe thot Ebu Uraira ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu dhe kështu. Ku dallimi? Diëtor thoin, Ebu Uraira s'ja pranoina. Kjo është hadith ka thon pejgamberi alayhisallatu sallam. Kur thoija Hasan Elbasriu, ka thon pejgamberi alayhisallatu sallam, ai nuk thot, nuk ka kallzu Ebu Uraira so hadith. Nuk është hadith. Arren Ebu Hasan Elbasriu jo. A, a do me mëstru musliman? Jo. A do mi bë dolaver muslimanëve jo. E pse mes mi i besu çështu kanë vendosur imamat e muslimanëve. Sa kanë thonë, me thonë, ka thon pejgamberi alayhi salatu selam. Pa e pas niti vet, çka mund si me ta pranua. Allora kjo është dallimi. Kjo është sahabiu i pejgamberit alayhi salatu selam. Pika e parë të nderuar vlezër është se sahabit janë përmendur në Kur'an. Dhe kjo është vlera e madhe. Me u përmendur në Kur'an. Në shpëshar Ma interesant në vjen hodja se Kurani Ma interesant në vjen njarja se Kurani Dhe kjo defekt që du të mu përmirësu Dhe zër nuk ka më të madhe se Kurani Dhe jemi në muaj në Kurani Dhe në kam bledhë Kurani dhe jo agjërimi Agjërimi o shtes e përmendëm shpesh her Dhe ta përmendëmi sa të mundësoj e Zotë i unë gjele gjelelu Ne dhe në kam bledhë libri Zotë Kurani Allahu gjele gjelelu Ramazani u koni shetë para agjërinit Andaj mu përmenë në Kur'an o shumë e madhe Zahaj cili përmenë në Kur'an ka fitu shumë E njoftën apë nuk e njoftën njërëzit Andaj tha Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an Për disa pengammer që neve nuk në ne i ka kalzue Ua rusulen lem neksus hum alejk Ka tha Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an o ti pengammer Ka pengammer që stik në kalzue Shumë pengamber ka qështë në, nuk i kemi kalëzur Sa pengamber në i përmen dhe vëzër Sa përmen, shumë pak 27 apo 29 Edhe disa të përmen, disa hadithe Nuk ka rrinë katërdejqin Kujam pengamber të tjerë Nuk i ka përmen dhe vëzër Por adho u gjelluar në Kur'an Në që ka thot, na i dina Në i kena përmen, në i kena të shkruar Andaj vëzër më përmen në Kur'an Në mesej dhe madhe Vlera më madhe sahabive Qile ashtë që Allah i ka përmen në Kur'an, me emër, kao disa veteve i ka përmen me në me emër, në si ku zedin, disa i ka përmen në me titul, si e bubekër e sidikun, e bubekër e sidikun e ka përmen në me titul, dhe disa i ka përmen në me shenja, ka dhënë, si i me unë fi u gjuhihim min e thëri su gjut, shenje sahabe vë është se, i kanë shenja të sejtë qësë në balë, radhi Allahu anhum vë erdhahum, anëtë i përmen në Të cilat i kam përmenë shokët e pengamberi sallallahu aleyhi vësallem E para preja jetëve të cilat i kam përmenë Zotë i unë Gjellet Gjellaluhu është se Allahu Gjellet Gjellaluhu e ka qërtu pengamberi sallallahu aleyhi vësallem Për disa sahabe Dhe kjo është beri sahabe Përse në me vëmene të ndëruar dhe zëmë Pengamberi e ka qërtu Zotë i vetë Zotë i unë Gjellet Gjellalu e ka qërtu për disa sahabe Ka thënë Allahu te bare kjo e talën e Wa la tadrud alladhina yad'un rabbahum bilghadati wal'ashi yuridun wajha Qathallaahu jualla jalaluna Qur'an nasur al-an'am al al al ayati 52 Dhe mosi perzen ata tecilet eluti zotin e tyne bilghudui bilghadati wal'ashi sabah e aksham duke sinu zotin e ve Kjo jetë ka zbritë të ndërruar dhe zërë Kur për nga mirë i unë ale i sëratë të sëram Ka qenë të ju botë da vetë disa Pushtetarët arabëve Kryem dhejt arabëve Frisat arabëve Dhe atë e ja kanë bo shartë E ja kanë bo shartë Si dushna me arë me ti, me delegu Me bisedu Heki këto ropt Bilalin, suhejbin, këto heki, amarin Largoj këto, suina miduruna Na jena, na jena, në jenët mdoj Në e kena pushteti ndorë, në japë në roga, në kena tendera Dhe pengamberit e selam i shkoj menja, jo si kur që thana ta Po pengamberit e selam i shkoj menja, tha Pak mi largu sa ti bi ato Kur të ndreqen, prapi këthej këta Allahu gjellolla reagoj Pro pengamberit e selam nuk e boni me të keq Tha veç pak sa ti bi Pas taj kur të hin në islam që ishduhet Ato e larguin këtë keqe Për Allahu tha jo, latët trud dhe ka ardhën formën e ndalimit, të cëtë kanë thonë djetarët në Kur'an, dy forma janë më të nalëta. E para, kërë thoje bane, kjo është shumë e madhe, dhe kërë thoje mos e banë. Për Allahu gjellu alëja bani haram, pejkamberi tali i salat salatë të selam, me përzon, dikan, pisahabeve, që ka besu për hatër kujtë është qoftaj. Ane i tha Allahu gjellu alëja mos i përzonat atë të, të cilët, e lutin zotin e tyre. Ka thënë komentatorat si Bilalin dhe Amarin dhe Suheibin dhe njerëz të cilët s'kishin pozit në në shoqëri. Andaj vlera e parë e përmendur në Kur'an për sahabët e pejgamberit Alayhis Sallatu Salam, sila është të nderoj godsel. Allahu Xhelel Jalalu të dashurit të Tij, pejgamberit e selam, i ka dhënë mosi për zën sahabët. Të sa të janë bë sahabe. Edhe nëse tje ke pas një jetin me jafru disa pushtetar. Anda edhe kjo është mësim për gjdo musliman. Na nuk e përzojnë asë një musliman pëse ju ka tek dikuit atje. Ha? Pëse ju ka tek atje dikuit miquit musliman me emran të ndryshëm. Me shpërlarit të trurit apo të prapambetur apo të pa shkoll. Jo, mizani jo në cilë është imanin Allah unë gjelë gjelë luhu. Po na ati muslimanit që ka s'ka shkolli, thëjna banu me shkolli. Shkollohu sa të munësh Mëso sa të munësh Po nuk i thëjnë në kina me të përzanë se t'i s'ki shkollë Andesh ka i dha Allahu Gjellë Gjellalu Latë të trut Më zgabëm me i përzanë atat të doptit e muslimanve Se po të korkojnë të ja të të mdoj Kjo është vlerë për sahabët Kjo është vlerë për sahabët e për nga mberi sallallahu aleyhi sallam Në surën El Ahzab Allahu Gjellë Gjellalu i ka përmenë sahabët edhe më m dhe më emra dhe epitet më të lartë ka than Allahu xhelo xhelalu në ajetin 23 të surrës Al Ahzab min al mu'minina rijal qe o epiteto shumë i madh na ajetet i kaloj na shpejt posvan me kalova posvan me kalova that Allahu xhelo min al mu'minina rijal min al mu'minina brej besimtarve kan than dietar epitet i parë për sahabët janë musliman pimrëna dhe pi jasht s'ka than min al muslimin që e dalimi, të kishtan minë elë muslimin, kishthin e dhe munafiku, e ka përzanë Allah u munafikin, që që dhe të shofë minë a, na, se munafikat, ha, munafikat, zbajnë pjesë të lëvdatat e zotit për sahabët, edhe pse pi për jashti kanë thanë Muhammed e sëram, në të besojnë aty, edhe kanë pa, madje kanë dalë dhe njëherë luft me ta, e kjo është shumë e madhe, me prezentunë luft me ta, është shumë e madhe, sahabët për nga merit ale i salatu e selam Ando shikoj piteti pari Allahu gjelë gjelalu për sahabët e për nga merit ale i salatu e selam Minel mu'minine Prej besimtarve Besimtarna e përkthejna i bje Iman zemër Pra Allahu ju ka pohu iman zemër Edita Rijal Ju ka thonë burra Dhe Kur'ani dalon Në Kur'an vjen burra Dhe vjen me shkuj Jehe bulime i jeshe u dhukura Wa jehe bulime i jeshe u inathe Ka thënë Allahu Gjellë Gjellë Allahu kuj ti do i jep e vlad Së ka thënë burra Ka thënë mashko Dhe kuj do i jep femra Allahu Gjellë Gjellë Që ka i tha sahabëve Minën e rrgjel Prej, prej mininve ka burra Pra, sahabët janë që cu me emrin Burrë Burrë Andaj, pre epiteteve të sahabëve është Se krejta ta janë burra Që të dhe mundon burra? Pra, nuk janë meshku Janë të zotët e bujarisë E fisnikrisë, e trimrisë, e guzimshmërisë E sakrificës e cilët Se ka pa i sëria Së mundet me pa i sëria Kur, andaj, epiteti dhjitë Kur anë cilë është, janë burra Allah unë apak me indikë sa do pak ata Cilë citë moja të ndërruar dhe zëmë. Vëllaj, cilë citë moja. Njërzit sot flasim për bujarin, për fisnikrin, për sakrificën. Ma një mundohet me në kazu se mujë Ramazanit të kena mujë sakrificës. Në edinë e që ka mujë Ramazanit. Në edinë e shumë mirë, a është mujë solidaritetit edhe i mirëqenjës, edhe i lidhjeve mes njërzve. Por, nga sahabët, jo nga ata. Jon nga ata të cilët mundohen me i shfizu musliman Por interesat të të tëre Minel, Minin e rizjal Për këtën e mirën vlerat Tha e treta Sadaku ma ahedullahi aleyk E kanë qunë në vend Besën që e kanë ndonë në laud Kjo është epitetit të rejtë Besën që e kanë ndonë në laud Dhe e kanë qunë në vend Ta nifë dhe zë që shme kuptu na Në kitë që tu që ake nare Dhe kitë musliman këna për gjamia Këtë thonë që e kanë nd Ja që na dhaën besën Allah, sa që na mungon burra i mirë, musliman i mirë. A do më thonë se e çojna deri në fund ve, deri në fund çështoj? Do i dië. Allah i apojse have tha, sadaku. E kanë çu në vend besën Allahu xhelel xhelaluhu, fa minhum men qadha nahba. Tha Allahu xhelel xhelaluhu, pra këtore e kanë ços punën. Kanë don komentator, kanë dek ç'i duhet. Tha Allahu xhelel xhelaluhu, men yintadir. Edhe ata që ka janë konë gjall, i ka lefdru Allahu tukon Kur'an i të zbrit dhe ata tukon gjall. Tha, to që ka ndek e kanë kry besën. To që ka në menë gjall, janë të prit me kry besën. I ka dhënë Allahu garantë që ka në besos besën. Tha Allahu gjele gjeleluhu, -gjel Asni grimës nuk kanë ndryshue nga jo që ka, ka kërku për nga beri jonë sallallahu a.sallem. A me nësurën Ahzeb, kjo është epitet i latë ndërruar lezër. E para, besimtarë. E dyta, rijal, bura E treta, e kanë që në vend Besën E katërta, Allahu e ka pranua qada. E ka bo kada dhe kader Me jau pranua Pastaj, e dyta Ka dhenë Allahu gjelë gjelalu Dhe kjo është me madhja Pika khireti Në surën Elbejjine Të dhe Allahu gjelë gjelalu Radhi Allahu anhum wa Radhu anhum Allah është razi me ta. Dhe ata janë razi me Allah. Këto kanë dhënë djetarët është epiteti majlarë. Ma dje nga kjoja jetë, djetarët e kanë bë obligim që na kur thojna Ebu Bekri me dhënë radhi Allahu anë. Kur thojna ka thënë Omeri, radhi Allahu anë. Kur thojna ka thënë Aisha, radhi Allahu anë ha. Kjo është obligim dhe të, të shumë për djetarë dhe. Pse? Se ata nuk, nuk është si cëli aji. Ajo shoki për nga Meri, sallallahu a Epiteti ditë në ajet tjetër që e ka dhanë Allahu Gjellë Gjellalu Allahu është i knasë me ta Radhi Allahu anhum vë radhu an Allahu është i knasë me ta E qëka da ma dhanë Allahu është i knasë me ta? Ketë neve që nga kriju zote E ka një qëllim E që jemi në Ramazan të mundu me e realizu këtë qëllim Këtë qëllim qëllim qëllim është? Allahu më ka një knashtë Njërëzit më në më ka një knashtë Baba më në më ka një kn Bashurët e jo të, të mundë më kanë i krasë me tyje Shokët e të, të mundë më kanë i krasë me tyje Mashallah buri mirë, shumë i mirë Këj iso së punët e tjere, tjere, tjere Kitë kjo nuk është garantë Së Allah është i krasë me tyje Andaj Allahu gjellë gjellalu Ja u garantoj sahabeve Rizalëkun e Allah Allahu Allah, qofrazi e dhe menejve Kjo shumë e madhe të ndërëuar lezer Andaj na kur thojna ka thanë dikush pi sahabe Thojna radhi Allahu al Ne e thojna si lutje, Allah u garantës Ando kjo është epiteti i ditë Se ja ka përmen Allahu Gjelle Gjelluhu atëre Epiteti i trejtë Të cilën ja ka përmen Allahu Gjelle Gjelluhu sahabeve është se I ka bëhë ketë njërzimin Që i ka bëhë Nëse doni me ditë A kini iman A jeni nëzim A jeni në rukë drejtë Me kanë mu matë Me pengamërë sun matësh Me ademin Me Ibrahimin, me Musën, me Muhammed, së në matësh Ato i ki model Po së në matësh me ta Allahu Gjellë Gjellalu në e letësoj në e dhe pak Së në shë më matë me pengamber Në e letësoj në e dhe pak Andoj Allahu Gjellë Gjellalu Kër i ka thamë pengamberit ale i salatës selam Ndjek e udhën e kujna I ka thamë ndjek e udhën e Ibrahimin Ndjek e udhën e Ibrahimin Mirë, pengambe sa me ka ndjek udhën e Ibrahimin Por neve kërna ka thonë me ndjeki udhën Ibrahimit Qëka balë ti me këtë takat dëvogën? Allahu u gjelola e zbëriti pa Khaffëf Eka lecuë Tha Allahu u gjelë e gjelalu Fë in amentum Bi mithli ma amentum bihi Fë qadih të dhëv Fë in amentum Bi mithli ma amentum bihi Fë qadih të dhëv Kjo shumë më marë dhe Këtë njërzimit Allahu Gjellë Gjellë ju a ka ba Ha, buson Navigator A jetu esë nuk dhe ajo mësë ke u budhen Kanë me vetë, me kanë mumat Tha Allahu Gjellë Gjellë Thuju këtë njërzve Qka dojnë me ditë ajan nuk dhe ajo Nëse besojnë si sahabët Fe kadih të do E kanë gjitë i dajetin Allahu Neuzov Andaj na me kanë mumat Me kanë mumatë ndërruar dhe që Ti dë gjënë pi hoqës, dë gjënë pi mësusit Dë gjënë pi muallimi Dë gjënë pi ketëve që ka dë gjënë Por mere kanë darë, mizanë Kërkanë më, kërkan më semerë, a ja mune tamam Kanë më morë, shokin e pengamberi sallësëllem Pse në nga se në Kur'an, Allah të ka garantuve Allah, as kujtë nuk i ka do në garantë Përveç shokët pengamberi sallësëllem Andaj Allah u gjellë gjellalu E ka bo prej epitetëve dhe vlerove të kujtë të zahabeve që njërzit mu matë me këta e ata s'matën me njërzit pra kitë njërzit matën me zahabeve të pingamirit ale i salatë të selam e neve qka na duhet këtë këtë këtë ndërruar neve mas shumë ti na duhet këtë këtë këtë ti mundohen me të apo si të selinjeri model andë ishe si të selinjeri matë poshtër e quen yjet vipat edhe vipat po agjerojnë Subhanë Allah i da dhim thusë Se ata pijapin Madhështi dhe shkëllëci Ramazanit Qëka në intereson Kusha gjeron Nuk në intereson neve kusha gjeron E kanë obligim njësë ma gjeru për veti e kanë Ti a gjerove, s'a gjerove Allahu i Gjelle Gjellalu -Gjell tha në Kur'an në Surën Ibrahim In të shkuruhu Nëse ju e falen dëronen Allahun, a ja ushton Wa in ke fërtun E pos besut, pos a gjerut Pos u falet, qka Fainallahu ghaniyun anil alamin. Allahu s'ka nevojt për kërkan. Hiç para se mu kahte ajo ka Allah. Masi vdesesh ti prap mbajt Allah Jalla Jalaluhu. A do të mundomi vëllezër të kuptojmë se jo çdokush është model. E dim se ndoshta për një moshë pak më shtyr nuk ai nuk bëhet model, por kjo për një ninë është rrezik. Mu vesh psa vesh ai. Me pas stilim se ka ai. Kush është ai? Çka peshon ai? Sa sa ranon ai? dy fjallë bashkë së një bandë një epsë në ma e tha Allahu gjele gjelelu hu lërgën ju këtënve modeli njërzimit kush është shokët e për nga meri sasëllem fe in amenu bimithli ma amenum qika Allahu që ju ka fol ka thonë kedre si të besojnë që shpo besojnë ju të një ju ka drejtu ju ju e kene të kryme e ata matën me juve fe kadih të do që atëherë janë u zue a ne të ndërua vëzër modeli ju në kushë Abu Bakri, Omer, Uthmani, Ali, Abu Ubayd ibn al-Jarrah, Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, Bilal ibn Rabah, këta janë modele muslimane të ndëruar nga Zoti, modele i cili manifeston njerëzillok, manifeston moral, manifeston dëvojshmëri, manifeston bujari, manifeston fisnikri, manifeston ataçka e Don Allahu prej për i njerëzit. Prandaj E treta prej vlerave që allahuja ka përmejnë Kur'an i ka bo kandar Pak ma thjesht me kuptu A kini pa di kanë të matë altan Me atë kandarin e zarzavateve Kini pa di kanë do me blej altan Edhe ku të mërje që atë në tesg matë mi beqeto Jo, aja dhe në banane si beson të atë kandar E ku mon altan Ma dje mundohë tre-kater herë mi thonë edhe ati, a i cili punën me ari dhe me altan, i thotë mate, mate edhe njëherë. Po pse me matë edhe njëherë? Se është vlerë e madhe kjo. E mi, kur e matë mi vetën, maj shtrajt së altani, shpirti maj shtrajt së altani, besimi maj shtrajt së altani, udha, rruga e njëri u të maj shtrajt së altani, me kanë me matë. Me kanë me matë. Me si cilinjëri? Jo. Ande Allah, ne e boni, ta si do një me matë ajo sa mersait saltani mosemini sicilin ka ndar de banoneve domateve zarzavateve o jo marne ka ndar te madh atyre te ceta nota radiyallahu anhu allah i klesh me ceta andaj matu me ta chure veten matu me ta chure veten kundal epiteti tjetër se ja ka përmend allah uxhale xhelal hu në kur'an është se allah uxhale xhelal hu ja qavendos epitetin me te cilin e kanë bough veprën Pra, shukët e pingamberi sa me kamboj një veper Ajo veper A që më ka rëndu të zoti E ka pa, bo ka bullë Allahu Kuri ka thirë Allahu këta njerëzit Nuk ju ka thonë O ju shukët pingamberi sa sellem Por që ju ka thonë Ju ka thonë O ju të cëtë e kini bo këtë punë Kjo shume madhe Ka thonë Allahu gjele gjelalu në Kur'an Lil fukara il muhajirine e ledhine uhrigjumin dijarihim u emualihim i jebë tëghune fadlem min Allahi shika, ja uciton Allah punët punët, sushme rëndësi emri këtu asë në emë nuk është i sahabëve por djetë muhajgjira ku shjal ata shë e kalon mejkën ka shkun me dine gjdo ku shë e kalon mejkën dhe ka shkun me dine për hatër të Allah dhe pengambejri sësëllem kjo është muhajgjir muhajgjir do me dhonë e migrus me lamë, venin dhe me shku në një vend tjetër tha Allahu gjele gjele aluhu për fukarat e para ju ka than fukarat dhe me gjithë fukarat lakun i ka nimua Allahu gjele gjele aluhu dhe pingamberi së selë el muhajgirin e kjo është e vitejti ka than muhajgira dhe më dhe muhaj... pra Allahu ja ka mor emnin që e ka pas ja ka vendus këtë tjetërin që të shumë i bërshemu të ebu bekër e siddiku kur kush se nje ebu bekër me emnin e vetë Tashme bëni test edhe këtu shumë për njerëz ndoshta edhe jashtë nuk ja dinë emrin e Abubekrit ose Omerit ose as di tjetrit nifën me epitete Ebubekër pse Ebubekër për shkak të epitetit të madh Allahu xhënë xhelalu gjele Muhamedi dallaj salatu selam çuditën Kur'an ya ja, ayuha an-nabi o ti po e ngambar Allah më thirr më cilësia është më e lartë sa më thirr më emër se se emi ta kalon baba epitetin vepraf E Allah e ka bëhë kabul Andaj për epitetive dhe vlerave dhe Atyre pozitive që ja ka pranua Allahu inga, shah, Sahabëve të për nga mërë I sada dhe samë cila është I ka qëjtë muhajgjër Pas e ka thamë E ledhine u hrigjumin diherihim Tësiret janë përzan pishpije Janë përzan pishpije Nuk janë përzan pishpije Nuk janë përzan pishpije për një kachore kafshat Nuk janë përzan pishpije se E ka pas të rogët diqinare E ka shku di Maje Abubakar Siddiqi ka pas miliona çati. Çati pikoën për zonë. Dhe shumë prej shokëve të pejgamberit sa e kanë lënë rrogat e mëdha për rrogat vogla. Edhe pse rrogat i kanë lipa dotë Allahu. Por Allahu e përmendi ata të cilët janë për zon mbi shpije. A disa janë në për zon mbi shpije. Allahu e ka përmendur në Kur'an se vrasja edhe për zonjo mbi shpi janë barabar. Në surën El-Baqara që kemi përmendur. Fa Allahu Jela Jelaliu wa amwalihim Dhe janë përzan për pasurive të tëre Janë përzan për pasurive të tëre Ma një për nga mele Kër është këthin meke Qliruës Pas e ka qliruë meke Kanë thonë njësa sahabe Ja nësullë Allah, këtu shpijat tona Që e kinalon atëherë Qa i tha për nga mele Kër është këthin meke Ma një djetarë kanë pru kaptin dhe qanë Ata sahabe qka kanë në migruë Nuk thehen më të shpijat e vetë Ellem i thonë ajtë trimë thonë hacin të shtëpia jote. Skthehet, pse? Mos mi up shpërblimi. Pejgamberi Allahu i selatu selam e ka pasur një gjaltmigjës, dhoj Aliut Aqili. Ai i ska thej muslimanë har. Se kur janë përzan pejgamber për sa me shok të vet, ajo ja u ka shit shtëpinë. Ja u ka shit kafitu parë. Kur ka kthy pejgamberi Allahu i selatu selam në Mekë, i ka thënë sahabët, ato shtëpi e vjetra. Pra, ti me të vjetra. Protimet përzan mu kthi prap dikush ta ka shit shtëpinë. Të është duhet të gjohë shpia eme Tha për nga mbërës ram Helt tëra kalena akilum mindar Akilja na kalon dhe një shpia për e shi Kreti ka shi Mirë për allahu gjellegjellalu vë tha Regu Ju, ju përgadit shpia tjera A doj allahu ja përmendi se I kanlon pasurit e tëre I kanlon pasurit e tëre Për çka? I e bëtehu në fadlem min Allah Tu lip vler për i zotit Tu lip vlerë dhe begatip e Allah Po ketë këto e përzanëmja E lanëmja shpijës E lanëmja pasurijës Për çka? Veç për Allahun Gjellë Gjellalu Dhe kërsh vlerë e madhe E shokve të pengamberi sallallahu aleyhi Vesallem Gjithashtu Allahun Gjellë Gjellalu I ka përmen Shokve të pengamberi të lehi salatu e selam Dukë i kërku pengamberi të lehi salatu e selam Që, që tjetë i duru shumë me shoktë ti Nga se kanë vlerë Nga pengamësa m Allahu i gjellëvala, kër ja regulanë në raportin Pra raport për ingamber sahabe Allahu e mësën Qysh musil për ingamberi Me shok të ti Mirë po kër e mësën qysh musil I e blera dhe këtyre tjere Pra të ndërrua le zërneve gjatë fragmentet dhe të regimet Që të i përmenë në për shok të për mësëram Dhe të na vjenë shumë shpesh për ingamberi Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Çishkimi i këshirr pejgambera e selatu selam tani në çdo ngjarje jo mos me këshirr pejgambera, po pak më shumë u fokusoj të gjatë. Allahu xhelel xelalu pejgamberi alayhi selatu selam ëmson çjshmusi me shoq të vet. Sa Allahu xhelel xelalu në Kur'an. Wasbir nafsaka ma alldhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum. La hawla wala quwata illa billah. Shkoni fër vlerë, ju ka dhënë Allahu Gjellë sahabët pengamberi së sëlle Thodë Allahu Gjellë u alë Wasbir nefseke me alledhine jedi unë rabbehum Tyjo pengamber, alejë salatë e sëllam Wasbir, bansabër me këta qka pelutin zotin sabaj aksham më nxes edhe mbramje pelutin zotin e tëre ti bansabër me këto pas edhe Allahu Gjellë Gjellë wa la ta'adu ajinake anëhum mos i hek syt pëtëne Jo është vëlla e madh. A përqptoni kur thotë dikush kështu çtu hiç mos s'a doj sinin. Këshir sa të munosh. Allahu xhelalu veala pejgamberit vet, dashurit vet, Halilit, mikut të tij i ka thënë mos s'a heks sinën e sahabeve. Pando falë vëllë kan sahabët e pejgamberit aleyhis salam. Andaj Allahu xhelalu celalu në edukimin e pejgamberit aleyhis salam, në raport me shokët e tij çka i ka thënë, ban sahabër me ta dhe mos i hiq syt. Prej, prej tërë Pasaj ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu Të ridu zinët e lë hajatit dunja Pasaj ka thënë Mësja heksit sahabëve Të lip dunja Kanë thënë komentatorët Sahabët janë bo simboli Kundër dunjas Sahabët Shokte për nga meri të lejtë sëra sëram Janë simboli këndër dunjas Argument Allahu Gjellë Gjellalu I thot për nga meri të lejtë sëra të sëram Këshyri këta E si mos ti këshirsh jetë libi dunjave. Si mos ti këshirsh jetë libi dunjave. Para mendon se kanë mrisë sahabët si si me kon pozitë të lartë. Allahu më tha pejgamberit vet, si mos ti këshirsh këta, si mos trrish me këta ti po libi dunjave. Andaj është vëre e madhe. Andaj kanë dhjetarët, s'ka o dikush që studion historinë e sahabëve, radiallahu anhu wa allahuh. Dhe mundohet më ngjek rrugë të, të tërë. Vetëm se i gërdit të dunjaja dhe e kupton peshin e kësaj vorte. Ska dikuj së cili, së merë model për këtënëve Vetëm se e do të njojë E ka merak shumë E ka përqejfi shumë Së në lehiq Dhe s'ka Allah u gjithë S'ka lënë rrugë tjetër A dhe kjo është vjera të sëtë Ja ka përmejnë Allah u gjellë gjellë u sahabëve Pre vlerëve tjera të sëtë Ja ka përmejnë Allah u gjellë gjellë u sahabëve është Se Allah u gjellë gjellë u i ka quajtur Mesatar E që s konservativ, këta veç vet menojnë, zdojnë me di për dikan tjetër një mendim, skatë e këta dy por ata mendimi tjetër e kanë epshin e vetë, teken e vetë, devijimin e vetë andaj, skatë devijime në dy mendime a ka devijim dy në dy mendime në kajrë ka dy mendime po njëzit janë të hutumë dhe habitin qka flasin në devijim skatë dy mendime kur ta hu për po shu udhën Me të thonë njonë i qëkëni, njonë i qëkëni, një soja e hupë udhën. Sa të dushtu i ki kip pak ma dy mendime, s'ka dhe dhët mendime mu kanë. E kur jenë në kajrë, s'ka problem mu kanë dy mendime. Një udhë qëka qënë me një vend, a qënë për një udhë, a për një tjetër, me rëndësie me që qëtë qëtje. Andaj të ndërruar vëzër, sahabët e për ingambiri samë kanë morë vullë prej Zotit, se janë mesatarë, janë mesatarë. Nuk e shë mesatarim Mesataria duhet Varësish për i pozicionit ti ku e pozicionuë Apo ku e pozicionuë ti Qa të harëshe Ti a je mesatar apo jo Tha Allahu Gjelle Gjelalë në Kur'an në Surën El Beqara Wa ke dhalike Gjallakum ummeten vasatar Kështu jo kemi bërë juve Ku shëmë të juve Ku shëmë të juve Sahabët e pengamërës Ummeten vasatar Ummet mesatar Ummat mesator, tha Allahu jallaluhu li të kunit shëdëta al-nass. Çi për kë të njerëzit më kanë dëshmi, çuçi vje dëshmi, ju jini boshti. Njëri do më mat veten, a jam mesator, a jam ekstremist. Sa u boku presion, apo, a mos jam edhe unë piatonet askajshëm. Çish më mat, më kanë më mat. E mat me shokun e pejgamberis a.s. Që te Bubek në Borvara edhe e këshyre matë si tjejsh në vija frekonenësat njëtas skit bësh me as një lojtës këshmërije nësi e je në neglijenës apo në tëprim atër e kje tëprim në cilën do anë që anën lërë këtyre lërë boshtit të tyre je qëfar i devjuar andaj dhe Allah u gjele gjelelu li të kunu pse jenim umet mesatar për mu matë të tjeret me juve Por më matë të tjerët me juve Andaj dhe Allahu Gjellegjellu Ojeku në Resullu Aleikum Shehide E juve kush ju garantën që ju i në mirë Resulli Qikot që i kalit Allahu Gjellegjellu punët Njerëzit matën me juve Se së në matën me pengamber E juve kush ju garantën që i në mirë Dikush me dhamë E pse sahabit ka kanë këtë mirë Ojeku në Resullu Se pengamberi dëshmonë për ta Që gjitha shumë i tanë nëse në mundësën koha Me përmenë disa pre Hadith-et e pejgamberit aleyhis salatu sallam ku i kanë lavdruar shokët e tij radiallahu anhum wa ardam. Andaj Zoti i onjëllë jlalaluhu i ka përmendur shumë shum në Kur'an shokët e pejgamberit aleyhis salatu sallam në lavdëratat e ndryshme dhe cilat të cilat s'kemë mundësimi përmend tjetjta. Pra jashtë çka vlen të përmendet është një fjalë vet një shokët e pejgamberit aleyhis salatu sallam Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, i cili na tregon se pse shokët e pejgamberit aleyhis salatu sallam. Pse këta? Pse këta janë shumë të përshuar? Se këta i kanë zërë Allahu qëllë e gjelalu Thot Abdullah ibn Mes'udi Radhi Allahu hanë Hadith që kanë zërë Imam Mahmedi Në mësejdin e tina Thot Inë Allah e nadara Fi kulubi l'Ibed Allahu i ka shiku Zemrat e Rabbet vet Si ka shiku trunt Si ka shiku shkollat Si ka shiku e diplomat Nuk i ka shiku e asfaltët Nuk i ka shiku rrugët E azë dërtejës A i ka në një qinkat, a ka një qinkat qelub el ibad i kaqshoj zemrat allahuxhel xhelalu ande te deruar vlezat per me mor privilegjet e zoti asfalti rruga ndricimet skan vlerte zoti xhelalu kto keth allah u i ka rumbullaksuen kuran mataul hayati dunya kto kje jam per dunya per dunya e per te allah u si qabdulah ibn mesuli ande te deruar vlezat sahabet qi te dashon mi ka pas pe tyre ket jeten e ka pas pe sahabi ni tesh ni petr Si ka posh dy E që të më tonë një petë këmë e pas Tanë jetën ti me qëku Me një palë këpuc Me gjithë këta ka i pitetet e zoti shumë lartë A në të, të mësohme edhe Me ditë që shme shikue Ba një vetës pytje Pse Ebu Bekri Ebu Bekër? Pse? Pse jo ajë tjetëri? Ebu Gjehli para se mu kënë Ebu Gjehel Ebu Gjehle e ka qëjtë për nga mëri Aja ka posh emën Ebu L'Hakem Intelektuali Arabëve Intelektual Njërës kësë kam parë probleme, kam vete bugjelin Qa me bo? Qa me bo e bugjelin? Se ti kërë përfitiron e bugjelin Thuaj, shka ditë kur gjo Aja kënë njëri i meqëm Aja kënë intelektual Aja ka po kurëtët për ingamberit Aja ka po kurëtët për ingamberit Alei Salatës Salam Andoj shiko, Abdullah ibn Mesudi dhe Allah i kshiri zemrat Andoj të kshiri veze pak zemrat Se mëmi mi më më pas petka të mira Edhe parfumët të shtrajta Edhe shp Edhe, edhe senet të bukura për zdo me danë se Allah u në shikon Allah u në ruyt Allah u në këshirë pak zemrë Allah u këshirë në zemrë thot Abdullah i në mes'udi fa wajjede qalbe Muhammedin sallallahu aleyhi sallam khajra kulub el-ibad thot dhe e ka gjithë zemrën matë khajrit e musht me khajrë zemrën Muhammedin sallallahu aleyhi sallam andë e ka bo kërora për në bërre pse? se zemrën e katë ma ne pa kësho për në bërre pakë e por më shumë na ka ngelë më studiuë ende. Tal Abdullah ibn Masudi, "Fas tafahu li nafsi." E ka zgjedhur Allahu Muhamedit për veti. E ka zgjedhur Allahu për veti. Çuçi ka thënë Musa i teley sallallahu alajhi wasalam në Kur'an, "Innistafeetuke li nafsi." E ka thënë Allahu Musa i teley sallallahu alajhi wasalam Kur'an, "Ti o Musa, të kum zgjedh për veti." T kum zgjedh për veti? أpara mendonte Musa është më poshtë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem para do sa e gazet përveti Allahu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem fabta'atha bi risalati ezhedi me çu peigamber Muhamedi alaihi salatu ve selam thum nadara ila qulub al ibad pase prap i kaqshir zemrat e robve baada qalbi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem pase i kaqshur zemrat e Muhamedi alaihi salatu ve selam fawajada qulub ashabihi khayr qulub al ibad dhe i ka gjithë pas Muhammed Itali salam, zemrat më të mira zemrat e sahabëve djetarët këtu janë që ditë veç pak nështë asy shkonë mendja tani por djetarët e studionë presjen pikën, pikën, pikë që ditësën, pikë pytjen aspe lafdronë këtu vetën pak Abdullaj Mësudi sa i po thotë që ato sahabë e dhe unë jam qaj aspe lafdronë të vetën kanë thonë djetarët lejot me lafdru vetën Nëse Allahu të ka lavdruar, pra ta ka hedh vetë pëlqimin. E pse na as bamul lavdruar, se si e i sigurt? Unë thotë unë ksa rë mirë kam. Ollë sa kam valla për veti, unë për juve e kam. Unë ecë du vetën. E na nuk e din atash. Kush na e don që ja e, ki për veti as ki për veti, shuaj hiç më së lavdro. E pse Abdullahin më zoti thotë, o ju njerëz, mas Muhamedit në mat mirë ndonjën ja. E tash, çysh me dit, Allahu i ka lavdruar, andaj largohet këto vet pëlqimin. Largojët, të sërë të lafdruaj vetër. Allah unë ka lafdruaj. Andaj abëllaj më shudi, të nuk me lafdruaj vetër. Sikur që dha për nga më beri së sëllëm në hadithin, që kanë gjeni më më të rmi i dhë dhe më më ahmejdi, tha, enë sejjidu, valedi adem, unë jam zotnia i bivet ademit, vala fakër, edhe hiskrenonë. Unë jam sotë një e këtë dropëve, po nuk krenona. Andaj, Abdullah ibn Mesudi, këtu nuk përlerët ronë vetë vetër, po për po e tregonë realitetin që e ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu. Tha Abdullah ibn Mesudi, pas të i thotë, fe gjealehum vëzera e nëbijit, ja ka bo shoktë ministra të pengamberit vetë. Andaj Musaj a.s. kër u bo pengamber, i tha Allahu Gjellë Gjellalu, ve gjeal, harune e khijë, dhe banë maharunin vezir që ka vezir minister vezir do me than barë te e kini dretir e dika në thirë me të një muhe kush i ka një mu për nga mberi së sellem sahabët e ti ata e kanë që feje ata e kanë luftu për fej ata e kanë lën pasurin për fej ata e kanë e kanë di mu për nga mësa me gjokësat e të të tëre që që kemi pa në luftën e uhudit në luftën e uhudit i kanë zirë trupat e vetë pë Kjo është kulmi i ndihmës da i për nga mërë të rejtë sëra të sëra Gjërësa edhe në mesin e tëre prej munafikave Në qatë luft kanë shkute shpija Dhe Allah e ka përmenë në Kur'an Dadhimin me sahabeve, rrijel, bura Dhe ata të cilët kanë thonë Inë në bujute në ale aura Shpijat i kena vetë, gratës ka ku shirun Tha Allah u gjellëvala Vama, vama hjebi aura Si kanë shpijat avrat Si kanë zbulume, janë trujtme Para me ndohë, ata e kanë barë fejnë e Zotë i Gjellelu Ata e kanë dihmu, pengamësëm, me mishë, me shpirtë E me pasurje, me ketë që ka kanë Andaj thaë Abdu, Abdullah i Mes'udi Allahu jabani, pengamberi, talaj i salam Vëzirë, minisa jabani Andaj, gjithë sahabi është minisër i pengamberi, talaj i salatu salam E ka një barë, andaj është edhe, edhe delegatë Pasaj dhëtë, ju katilune andini Luftojnë për fejnë ti Gjeni sahabe Gjeni sahabe Dhe vetëm Që s'ka dhonë diçkan nga vetja e ti Gjeni Dedi sa disa sahabe Në një për i luftëve të sët i ka udhejsh për nga meri sëllem Kanë ardh Me do hurma Hurma Sa janë hurma Pak S'kan posh ka me dhonë me një mu për fe Dhe i ka Disa muna fika kanë dhonë Shka kame lufta nevoj për këtë sende Dhe me brusenet mdoja Allah u gjelë gjelë lu i farmendi në Kur'an Se ata e kanë dhonë Ketë që kanë pas Dhe i të nënçmoja ta që kanë kesh I të nënçmoja ta që kanë kesh A i që të urma i ka pas Andaj dhe dinar që ati Cili ka një zeta shumë Apo a i të Miliona dhe dinar që, Dhe këmër për kesh a. E ka standardin Me një velë caktumë dhe zbret Sadakaja ti, zekati ti Shka mundë si Por një anë i cili ka dhejti, jetë pësë Shumë Shumë Andaj hurba Hurba kanë brue Pse? Ka, nga se kanë dash veshme Pa Allah u gjelë gjelë lë lë se pojnë mun, i munë Për nga mberin alai salatu vë selam Andaj dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Ano ka thamë Sheikullu Islamu Tejmije, Rahmetullahi Aleyh, se, do njëherë ka do një meselën fe, s'ka ajetë që na e ledzojna e shofë mi qartë, as do një hadith që e shofë mi qartë, po ka pajtim të sahabëve. Ketë sahabët janë mledhë dhe ka thamë, që kjo që shtu, që kjo që shtu, edhe ata kanë dhejkë, meselja kanë e të. Ketë muslimanë që ka vinë pastore kanë obliginë me indjejkë ata, se, se, Se ata e kanë konkludu për Kur'anit Dhe Allah nuk i bashkon ato në balavet Nuk i bashkon ato në humbje Andaj thot Adullajnë Mesudi Kur sahabët musliman Ta shofin Që ta të mirë, ajo është të mirë Këtu duhet një ndërhiri e pa tjetar E do gjojmë disa njerëz Këshfat këtësisht Që shofin Që thonë Kur ta shofin muslimant e një venit që shto Ajo a që shto Pse Se ka thonë Abdullajbi mes Udi, kur të ashofin muslimat një punë, të mirë, ajo e mirë. Dhe me këtë fjalë, pas taj, a ja, bo një një fletore e ma dhe pitë këqijave, si të mira. Se, po në apeshohët në cita të mirë, dhe kjo s'ka të shara, pa u konë e mirë. E nuk o qështu. Se ajo e mirë, qka ashtë e mirë, ku të mledhen në disa njerës, janë vetëm shokët e pingam veri së sëllem. Andoj ka thonë djetar i mad Nëse janë dy mendime të sahabët për një meselë, çdo mendim i tretë to bëtyl. A cilë është e saktë mes këtyre dyave? Këta vetë studionë muslimanët. Pra, për shembull, në një meselë. A e prishni sa ndabdesin ajo? Gjumia e prish atë ndabdesin ajo. Si për shembull, kë nuk është, sa, sa për ilustrim. Ata janë nda ndëmendime. Men, mendimi i saktë cili jo mes këtyre dyve. Ose kjo, ose kjo. Apo, e mirë Njani thot, lejë këtë, dhijat këtë të dhijat këjtë Këna me plunat trejtë Këna jena shekullë në njësë dhe njësë Shekullë në shkencë, zbulimit, materjet, teknologjisë, kompiterit Lejë këtë dhijat, të dhijatë, në këna treja Thotim në hazmi fe batilun Fe kullu mes eletin Gjdo meselit thotim në hazmi Që sahabët janë donë dy Apo janë donë tre, i katër të jagabim Apo janë donë katër, i pes të jagabim Ekohaki mes tyre mes celeve, nëse janë 2 në 2, nëse janë 3 në 3, ashtu thab Abdullah ibn Mas'udi. Ajo çka e shohin ata të mirë, ajo është e mirë, e ata çka e shohin të keqe, ajo edhe te Allahu është e keqe. Kjo është pozita e madhe ja sa t'ja ka dhënë Allahu i qelilalut shokut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sai përkat lëvdatave që i kanë marrë pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam) janë të shumta, të ndëruar gjithë, do të mundohemi më të thelluar me disa hadithe të pejgamberit alayhisalatu wassalam, ngas never kemi përpara shumë sahabëve të sratë duhet me me i prezentua dhe me i shfash historit të e të tëre edhe nuk nga ka ngele dhe shumë prejkos nga Imranim në Husein radhiallahu han tëtë për nga mbira lej salatu e salatu kajru ummeti karni ummeti jenë matë mirët kush janë generata jime brez jenë brez në gjuhën e kuranit dhe në gjuhën e pengamirit a.s. është një një periudh e disa njërzve e cilja si hë dhe në mes në mes tërëdhet apo katërdhet pra nga se bukë falish me përkëtijë vjen një sheku po nuk është një sheku nga se sahabët e pengamirit për a.s. përfundojnë shumë më pak shumë më ardhë sa një sheku dhe të fri qënëratat e para përfundojnë shumë më ardhë se sa, sa mu përcuhe viti 300 Pra mendimin matë s'ka ishëm Tabi tabi e inët ku përfundojnë Në vitin 220 të hijgjrit Pra s'plëcohët 300 Pra këtu është gjenerata e sahabeve Të sëtë kanë thonë Me përfundimin e enës ibnimalik Radiallahu anë Gësi nukashtu i mosha gjatë Dhe atatë të cilët vinë pas tëre Dhe atatë të cilët vinë pas tëre Pra thotë për nga mirë Gjenerata ma e mirë Gjenerata ime Radiallahu anë hua ardhahum Pastaj ata të cilët dhvim pas tëre. Kushen ata? Tabi ejnët. Tabi ejnë, kusho? Gjdo njeri që ka e ka pa po, një sahabë. Kjo është tabi ejnë. E tabi, tabi ejnë, kusho? Gjdo njeri i cilë e ka pa po, një tabi ejnë. A shkohet ma ndej? Ka odhisa transmitime që shkohet edhe pak ma ndej. Po ajo që ka punojnë ketë musliman me ta është tri gjenerata. Pra e para, sahabët. E dyta, E të rejta këta shka i kanë po Këta shka i kanë po sahabu Dhe këmë e kax Por fundon Këto i ka lafdru për nga mberi Ale i salatu selam Ndërsa në lafdrimin e tyre I ka përmen në disa detale Ka thom për nga mberi Ale i salatu selam Thumme inne ba'dekum kawme Pas juve do të vin në disa njëraz I e shhedun Wala just e shhedun I ka po për nësëm dalimin Mes shokve dë vet Tabinve Tabi tabiin ve zaheret esedvin pas. Cila dallimi? E para dëshmojn pa ju lip dëshmi. Pra, i ki pa disa njerëz, kjo ç'shto, kjo vallaçi ç'shto, kjo e kanpaçi ç'shto. Kusha do të vej ti? Ku kusha do të vej ç ç ç'bavolt. Tha pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, dallimi mes juve sahabe, edhe ata që vinin pas juve, ose ata folin pa i vërt kurkush. Kini pas sot, kët njerëz të mundohen me gatu çysho. S'mu në kët me dit nuk është apsurditet apsurditet është ketë me dit i dit dikush pak ama sot njerëzit dëshmojnë pa ju lip dëshmi dhe bambej në gjithë ditin moabet pa i thonë dikush bambej përshkët punë nuk i thotë kërkush djetarë kanë diskutu me thonë bambej a, a, a du të me bërshkët puna jo para me ndonë nëse his thotë kërkush bambej a dhe ta pengambej i e shedun a ta thonë që kjo që shtu pa i vetë kërkush pa sa i thotë Vajekhu, nune, valaju, temenun, trahtojnë dhe si janë besnik. Kjo është i si e madhe. Nuk ju tha për nësam, nuk janë musliman. Për ja përmeni këto themele në bitë të se të qëndron i mani. Tha, ata të lojnë gjimës të ullës, dhe nuk janë besnik dhe rinë funë. Ti manë e me shku dhe rinë funë. Për dikush taleni jamanet, ti dush me shku dhe rinë funë. Kjo është e mene. Tha për nësam, dalimi mes ju dhe atyre që ka vinë langjës rrugës A mundi më para më nduini sa have penga mes ambipastan ai diçka e ja Rasulullah u ban pas madhet bon u kupton më më lejet puni i shau avan ne kened por shumë na prospiatona a mundi më para më nduaj ç'ështëo s'e para më ndon te asnjoni por vetë munafika Allahu i kapri ashtu ata ata i kapri ashtu e sa ka po muslimanë thot a vshhtiro bo smojna do të më xhirë xhir në ajëna për libra ka diçka se ranu bo nuk po shkon me të kalumën Dhe shohim vetëm se si bëjnë njerëzit duke u munduar me të ndjekë trendin e kohës. Sot pejgamberi Ali sallallahu alejhi dhe sallam, "Wa yanduruna wa la yafun", bojnë be dhe se, se m'ben. Pasha Zoti ta kry, se krij. Ne bam be dhe nuk e krij. Pastaj thave sam, "Wa yadh haru fihimus saman", tha dhe te kta ka musztue që e shkroi pejgamberit Ali sallallahu dhe sallam te sin e kanzil Imam Buhariu ka thënë dhe të ta shfaqët barku Allah unërujt barku vëzër trasësia pra shokët e për nga meri të lejë i seda sa me cka të allonë vëzër me pa bark me pa trasësi e bubekër e sidikun kulmin e tërë që të dha shokëm i nese në lejnë e zoti Gjelluara i ka ra petë ku i poshtëm prej za i flokët andaj nuk oveq me thanë me sahabët nuk oveq me thanë po me, me, me i pëngjanë cilësia tërë Andog neve vëlzemë narë petkun për izaj vllokut derisa çaq shumë i ka rë petkun këy nuk ka bën i dit çaq për për dit i ka shku i ka thën pejgamberit sallallahu se aleyhi ve sellem ya rasul allah ne ha ditë ku mgu këto dhe këto se kush e shlon petkun përtej zogut kërsinimin e njohur tha rasul allah mumbje mbie shpash e shtrëngoi e shtrëngoi po mbie për izaj vllokut tha lesteminhum ha të si pietënë qallon najna të fol për mendjemlojt Gëse të Arabët ka qenë, ku shë ka pantodhën e gatë, zhagë mi shkue, a i o ditë që oprisë. O shtë i malë. Sigur që e ka pasë, dy vetë a i kanë shku për masë me parfumë, që mu ditë që kjo oprisë. Për nësë më thë lesë të minë, një mja e ba bekërë, si e i pritire, o e bu bekërë. E kjo që ka argumenton dhe zërë? Se s'kanë kontrashë, dërsa sot në e këna bo, ma shalla i thoi në dikujna. D estakfirullah, o vla birë vetës mas e kundër të konë të sahabët me paspo dikana ta trash ka thonë birë vetës valoj mas tash thapem sam të ata që ka vinë pas juve shfa që të trash e lëku ne ke kemi përselim kërkan me lëndu as kërkan me kritiku më përgjësi si cëli me mërë të vetëja këtu me dit dalimin këtu me dit dalimin andaj sahabët e kanë kalu konë me me një hurme dhe e përmendom se sahabët Para se me zbit a gjërimi kanë a gjëru zakonë shumë Ato nuk i kanë tonë kan a gjërimi asaj Po qështu kanë a gjëru Se dyherë dytë bukë kanë hangër Një ka hangër para se me dalë në punë Dhe një mësikarë pi pune A gjërimi qësh i bja u dhe zë Sifir e i fta A i be a, ai, qështu Shka të tret E ajtë qështu e konë qështu i e kalonë Allah u gjellëvala Po ata nuk i kanë kuptu a gjërimi lanjët bukës dhe thajës Më djetër e kanë Andaj pengamberi alai sallat e selam, i ka përmen shokët e tina dhe i ka than se ata janë të cilët dalohën me, me besnikri dhe me sifatët dheri sa i ka përshhujt edhe në formën fizike. Gjithashto pengamberi jonë sallallahu alai sallam, e ka përmen edhe se khajri të njërët të të të vazhdojnë dheri sa është të këta një sahabe. Ka than pengamberi jonë sallallahu alai sallam, la të zalune bi khajrin, ma dhe me fikum men raani o sahabeni qoftë pejgamberi alayhi salatu sallam do ket të ketë xhair të njerëzit derisa në mesin e tyre do të jetë dikush që am ka pa mua dhe kanë jetë me mua pra para mendo një njeri veç ka nejtë me pejgamberin e Allah njerëzit ja kanë pa po xhairin veç çati modhë këyt vendet e muslimanëve të ndëruar veç sa për çarsit çor qart, këyt vendet e muslimanëve që janë sot atforn e parë e kanë luaj sahabët pastaj veç e kanë e kanë ujit tërë dhe e kanë vadit Farën e parë, në kitë qëshë të dhënjarë se kanë nusë sahabët Sa ta janë të cëtët, i kanë thonë, për nga meri të ale i salatu sëlam Lë u khutë të hedhë dhe lë bahri, lë kun në vëraek I kanë thonë, si të hishë ndetit, vina me tije Në ndetit nuk hejtë, se të ndesë Po ato qatë shumë kanë dashme i kanë dhupe në sëlam Që na nuk lojnë në kur, kanë thonë ndetit, apesha ndetit po Me na thonë të hina hina Me në do në hecë për me deti na mundomi me hecë Pse veç me dëshmu se jena me tyje Dhe me Allah unë gjellë gjellalu Shikok i hajr i ka ta, vazhdoj njerëzit Ta për nga mbërë ale i sara sam Vazhdoj njerëzit me pa hajr Nëse janë me dikant që më ka pa muhe Pasaj të të për nga mbërë ale i sara të selam Vazhdoj njerëzit me pa hajr Nëse të ta është dikush që e ka pa dikant që më ka pa muhe Pra, dikush ka me po kajrë, kjo është të bitabini Nëse mënim ven, ka të bitabini Këtë bitabini, tabi shka e ka po Dikant, shka e ka po pengamberin Sallallahu alaihe sallam Kajri vazhdon A dojtë e ndëruar dhe zër Pengamberin sallallahu alaihe sallam Pre bereqetit madhë, shka e ka lan të shok të tina Ka than, dhe me këta e përpundojna Ka than pengamberin sallallahu alaihe sallam Kur Allahu dën me lan Një umet me bereqet Ja merë shpirtin Pëngamberit atina duke qenë ata gjau Shokte vet E kur donë Allahu me shkatru një popull Ha? I azbrit dënimin të ukonë pëngamberit gjau Andaj vëzgonë me vëmendin Kur'an Kur i ka dënu Allahu popullit e kaluar Pëngambert janë konë gjau Andaj ka nërë me lachët Të nuhi Edhe i ka në thamë banu hazër Të e nëti shkatru Të ikë bananien I ka nërë të Ibrahimi Të luti ha? Ibrahimi ka reagu Pra vëzër, kërë kanë zbritë dënimët, pingambert janë konë gjallë. Allahu veç i ka vequë po këthënë, largoti pak. Pingamberti së sellem e ka thënë, kërë Allahu ja do khajri një umetit, a i vdes pingamberti, e shokët i ka gjallë. Pra e kunder ta umetet e tjera, vdes pingamberti, dhe ata mbesin gjallë. Andaj umetit Muhammetit a lehi salatu salam, dalon prej umetet e tjera, pse? Se shokët i ka në me gjallë, e a i, kan druje dhe shumë lëra të tjera të zot i kanë përmend pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nailus me zotin ton xhelu xhelalu chellahu te bareke we teala, namundson që mjaudit vlerën të rëshqove të pejgamberit alaihi salatu wasalam. Nailus me Allahun xhelu xhelalu che zotiun te bareke we teala, namundson që ta kuptojnë vlerën fillimisht pejgamberit ton alaihi salatu wasalam. Pastaj gjithkuj që i kanë Allahun xhelu xhelalu vlerë, nailus me Allahun te bareke we teala, që Allahu xhelu xhelalu ti nënshtron zemrat tona për Allahun, ti përkul zemrat tona për Allahun. Nailus me Allahun te bareke we teala Tallahu xhella xjaladna e chel dirta rahmetit na kët muajt të shejt elusmi Allahu tebaraka we taala ç zoti onje lel xjalalu veprat e mira Allahu tiban qabull e veprat e liga Allahu na islyen elusmi Allahu xhella xjalalu ç zoti on tbaraka we taala nam son memri shumë ramazana me shondet dhe me iman aqulu qouli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innehu huwal gafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin